Ba, jarrituko ondugu eta horrenguan ba, bidaia emakume musulmanen euskadiko elkarteko kidea den ariarekin ba, e, itzein godu gu. Kaixo, egunon? Kaixo, egunon. Bueno, e, aria, e, Parisen izandako dako aipatu aurretik, e, aldi guzu ba, bueno, aurkestu zuen e, elkartea zu bidaia elkarteko azara ez da? Bai, e, gure ezkartea emakume musulmanen elkartea da, eta, bueno, e, bilgon gaude kokak, kokak, gure kokakona bilgon dago, baina, bueno, e, hainbat, e, ekintza, ba, egin ditugu, ba, Euskal Herrian zehar. E, bat ez ere sensibilizazioaren inguruan, itzaldiak, e, komunikabidei, ba, Erantzuna, ba, e, erantzunak ematen, bueno, horre delako gauzetan aritzen gara. Uhum. Zueke bueno, hor argitaratu berrien duzue hor e, bueno, bat, keskatuak eta baita ere zahalatzen e, Parisen Ostiralean izan dako bueno, ba, atentatuak, ez da? Bai, bai, hori da, guk e, herritar ba, bezala, musulman bezala, Har e, zen gertatakoa salalatzen ba, dugu eta ozen e, enttzutea nahiko e, za, ozen esaten dugu e, eta Robertkizun e, e, hauekin e, ba, islama ez da aukala ezerikusirik musulmanak musulmanok ere ez gara sentitzen identifikatuta ez, ez gaituzte ordezkatzen e, mugimendu Arradik hauek ez daki gu zerta zari diren, eta ez daukagu inolako, ez daukagu ba, ezer ikusi dik aiekin. Eta, bueno, konzentrazio eta ara ere, bueno, gaur amabizetan ba, jungo gara, hainbat e, e, Euskal Herriko ba, hainbat e, pu, pu, puntuetan ba, e, e, antolaturirean konzentrazio eta ara, hori ba, mm, dizibilizatzeko, ikustarazteko gure, ba, gure salak, salaketa. <hazim> Zuek eh, behin baina goiagotan esan dozue, eh, komunikabidetan ez dela eh, ongi eh, aurkesten eh, zuen eh, bueno, erligioaren eh, eh, oinarria bueno, hain zuzen ere, ba, islama bakean oinarritzen delako eta zuen mezu hori eh, beti eh, zabaldu duzu ez da. Bai, bai guk desberdintasun hori e, argi, argi e, jarri nahiko genuke, bai, transmitu nahi dugu gizarteari, e, ze gauza bat da e, errigio eta espiritualtasunat, eta gauza bat da interes politikoak. Eta hori banaketa hori egin behar da, beharrezkoa da, Guzulmanok e, ere hemen ba, erritarro gara, e, gure ba, zenalabak e, ba, ikastoretara, ek, klaseetara, eskoletara juten dira, e, lana e, guztien artean egiten dugu, balkark bizitza ez, ezin dugu apurtu, gertakizun izun hauengatik, ba, eta hori baraketari oso oso garrantzitsua da. Ez dugunai eh e, islamofobia piztea, ez dugunai eh ba el carbizitza horregatik egiten dugu horrelako ba purtu, Bukatzeko aia, bueno, zuk aipatu zu, arrisku bat da islamofobia, hori ematen ari da baita ere Europako hainbat eh, herrialdetan. Eh, aldetan. Piskabatu hori Euskal Herrian eh, nola bizitzen duzute, egoera, eh, egoera zer nolako egora eh, bizitzen eh, duzue arlo horretan emen e, e, e, Zorionez ez dugu ikusi ba, Islamofobiaren iramofobiaren mugimendu ba hundirik e, bueno, e, batzuetan ba kasu isdaturen bat baina e, espero dugu eskuinturriko ba diskurzioak hona es etortzea e, ja ikusten alegara ba adibidez e, Francean eskuinturriko eh Balderdia ba, ba meskitak isi itxidear direla eta horrelako ba etontak erizekin. E, uste dut, eta ezpera dut e, ba, gezartea, e, banak eta hori egitea, ez estigmatizatu ba, komunitate, komunitate bat. Ze, parizen indirenak, eh, Frantziarrak e, izan dira, baina baita ere e, Magrebia hartar asko hil dira, e, Tuniziarrak, Algeria askoak, eta musulmanak, orokor dan ere, hil dira, eta biktimak ere e, izan dira. Orduan, kontziente e, izan behar gara, e, terrorismo internazionala e, jokabide, ez du bere izten, e, bere biktimen uh -huh. artean, eta hori gardi e, e, izan behar dugu eta presente izan behar dugu. Eta beste aldetik, e, daukagun arrizkoa musulmanak, izan homofobia e, pairatzea da, orduan... E, di dialle eh segurtasun hautudute da e, e, benon e, gauza dela uste dut e, eta e, gizarte guztia implikatu behar behar gara eta kolaborazio, izan, e, kolaborazio izan behar dugu ba eh aurre egiteko ez bakarrik e, e, musulmanen komunika, e, komunitatetik. Uhum. Ba, osongia ja, eh? guzti horrekin galditzen gara, ez dakit zerbait gehiago gaitu nahi duzun? Bakarrik, eh, ba, kalma eta uste dut, eh, ba, denon artean ba, eh, indarrak batzen baldin baditugu, ba, denon artean ba, eh, lan polita gingu dugu eta ba, batez ere eh, eskoletan pedagogia asko egin garda eta eh, Zer gazteon artean gauzat ez daude argi eta gai komplexuak eh, direlako. Uh -huh. Osongi, esker milla, eh? gurean izaltegatik, milla esker. Nena, ja, zui,